بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وتشفعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد توكوا تئندليا درسات زتو زتفسير زيت القران الكريم لا هي توكو ketika سوره الفرقان سوره 25 الايه 77 منزلم متكفو سبحانه وتعالى اناسما بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا امتوكا ان كوزي خير زك مولا كتابه او فنواني حق و باطل الى محمد بن عبد الله عبده و رسوله ليكون للعالمين نذيرا الى اوي كو فيومبه وته ماجني بن و بنادم وا اوي نذيرا الذي له ملك السماوات و ولم و لم يتخذ يكن له شريك في الملك wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira alladhi lahu mulku as-samawati wal-ardhi man yanzungu mbaye niwake ufalme wa mbinguni na ardhini wa lam yattakhidh waladan wa na mtoto wa lam yakul lahu sharikun filmulki wa laha katika utawala wa khalaqa kulla shay'in ameumba mwenye Mungu kila kitu kwa uwezo wake na hikma yake fa qaddarahu na kipangia mipango ile iliohusiana na kila kitu Binadamu kamuumba na mipango yake, jini kamuumba na mipango yake, malaika kamuumba na mipango yake, wanyama kawaumba na mipango yao, na miti pia imeiumba na mipango yake. Waqaddarahu taqdirahu. Watakhazu min dunihi alaha. Washirikina wajinga waliotukuwa hawataki hawataka kutambua ukweli wanaojitia wavu wa kutokuilwa hakika wamejitengenezea asiye kuwa Mwenyezi Mungu mwingine la yakhluquna shay'a mwingi ambayo haina uwezo wa kuumba chochote patanzi ambayo hufanyika kwa kinyeze wa na hali ya kuwa wao wote hawa wangu wenyewe na waabudi waji waabudiaji wawo wote wameumbwa nawe Mwenyezi Mungu wala yamlikuuna li anfusihim barra wala naf'a nawala hawajmiliki nafsi zao kujamdashia mabara yote wala kujivutia manufaa yote wala yamlikuna mautan wala hayatan wala na nawala miliki wangu hao hawamiliki wufu walauhi wala kufufua hayo ni miliki ya Mwenyezi Mungu hayo yamokatika uwezo wa Mwenyezi Mizimu wa hakim ote. Wa Waqaala allatheena kafaru na makawa kisema makafiri in hadha illa ifkun iftaraahu wa a'nahu alayhi qaumun akharun faqad jaa'u zulman wa zura. Mnizimgu anasema Subhana wa Ta'ala katika aya hii ya 4 ya sura hii makafiri wanasema So, na makafiri kwamba in hadha ila ifqun mutarahim Hichi ksomo cha qurani hichi si chochote sikokuwa ni uzushi aliyouzua huyu Muhammad wa anahu alayhi qawmun akharun na wakamsaidia watu wengine mwenyezi Mungu anasema faqad jaa dhulman wa kwa maneno yao hayo wamekuja na dhulma shirki uzushi mkubwa kabisa na uongo dhulman Monebo shiriki, uzoshe wazura na uwongo. Nani amsaidia Muhammad kuleta Qur'an? Nani amsaidia Muhammad kuiteremsha muujiza kama huo ambao umeshinda dunia nzima? Waqalu asatiru awwalin. Mwisho uko na kwa kwamba ameshindwa kuweza kuleta hoja kuthibitisha madai yao. Wanasema hii Qur'an ni hadithi za watu wa zamani. Iktsabaha fa ya tumla alayhi bukratan eti wanasema kwamba Muhammad ameandikisha hadithi hizo ameziandikisha na zinasomwa aya hii ya 6 kuambie Muhammad anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi as-samawati wal-ardh allioiteremsha kwani yeye alivyo ni, ni msamihwe ni na ni mrehemewe waqalu hamisho wakafika kusema kwa uzishi wao mali haza rasuli ni ntumegaani huyo virogano alivyo na mtume huyo wenyewe ana kula chakula kama sisi wayamshi fi laswaq ana tembea masokoni laula unzila ilaihi malakun kwa nini hakoteremshiwa malaika fayakuna maahu nadhira akawa nakwenda pamoja naye akiwa akokofisha watu Hoja za kijinga ukaidi wa kipumbavu waliona au yulka ileh kanzun au takuna lahu jinga kwa kusema katika hoja zao potofu au kwa nini asiteremshiwe yeye huyu Muhammad asiteremshiwe kanzi ya mali kutoka mbinguni au takuna lahu jannatu aw bustani ya special kwa ajili yake yakula ya minha, kila katika bustani hiyo waqala dhalimun kwa kuona kwamba hayo hayajotosha wakasema makafiri intattabiuna ila rajulan mas'hura Hamna na nyinyi siakuwa ni mtu mwenye kurogwa huyo mfuata nyinyi ni mtu aliyerogwa rajulan mas'hura Tazama, Mwezingu anamwambia mtume wake angalia. Kaifa dharabu laka amthal Jinsi walivyokupigia wao mifano ya kipotofu, fadallu wakapotea wakayoyoma. fala kayoyoma. Falaya sabila, hawawezi kuiona tena njia ya kurudia. Hawawezi kabisa kuiona njia ya kurudia kwaweza kujirekebisha hawana. Waamepotea waameyoyoma waameselemea. Tabarakalladhi insha'a ja'alaka khayran min dhalika ametukuka na kuzidi khali zake zimezidi khali zake mola ambaye insha akitaka ja'alaka khaira min dhalik atakufanyia mapato maeneo ya starehe maeneo ya, ya, ya miujiza yaliyo makubwa na bora zaidi kuliko hayo aliyotaja wa wao kuliko hayo waliyotaja wao atakufanyia jannatin tajrim min halanaharu Mabustani ni kupitwa chini yake na maja mitu. mito. kusura na atakufanyia wewe majumba ya horfa. Bal kadhabu bisaha. saa. liman kadhaba bis saa tisira. anasema hawa hawana nadolifanya lifanya isipokuwa kukadhibisha kiyama. Lakini Mwenyezi Mungu wa watu ambao anasema wa hatadi wa na waandalia limenka kaza saa kwa watu ambao wamekukadhibisha aya zetu wamekukadhibisha kiama wamekukadhibisha uwezo wamekukadhibisha miujiza ya Mwenyezi Mungu saa ya moto wa kulipuka idhara'atun min makanin ba'id insami wala taghayyudan wa zafira motohuo utakapowaona watu waliokushangaliwa kwenda kutumbukizwa kuumbali kabisa ukiwaona samia ulaha utasikia utausikia kutokana moto huo taghayyudha ngurumo wa zafira na vikelele kama zaradi wa iza ulqu minha makana dayiqa muqarranin da'u hunalika thubura napale wakishatumbukizwa ndani ya huo moto mahala pafinyu waka sokoteana watalingania siku hiyo mahala hapo ata ni nia thubura maangamivu. Oh ya thubura, ya thubura, e maangamivu yetu. Tunaumia, tunaangamia. Watadomeka hivyo. mwenye Mungu awaambie la tadu leo ma thubura leo La ite aite mamoja. Wa thubura kathira, yaiteni maangamivu mengi kwa sababu maangamivu yatakayo kupata ni leo nyie ni maangamivu juu mangamivu. maangamivu. Cool waambie Muhammad athalika khairun am jannatul khuld allati wu'ida almutaqun kanat lahum jazaa'an wa masira waambie Muhammad ivi kweli mnaona nyinyi makazi hawa ya motoni watakatiwa makafiri na, ma na maasi yatakuwa ni bora am jannatul khuld am ni makazi ya pepo ya ukazo milele allati wu'ida almutaqun wa lihandaliwa wa cha Mungu Hamakazi kazi ya peponi ya stareza milele wameandalwa cha Mungu kana tena imesha thibiti la hum jazaa jaza'un wa masira ndiyo malipo yao na ndio marejeo yao lahum fiha ma una. Mizingu wanasema katika yahia sita, watu wa peponi wa cha Mungu watapata humo peponi kila wanachokitaka khalidina halikubakia milele humo kana la rabbika wa'adan mas'ula Olivyo kwamba kwa, kwa malaika wako huo ni waadi wenye wa kufuatiliwa waadi huo lazima utatimia utatimia tu Wayauma wengine wa yauma yashurhum wama yabuduna min duni llah fa yakuluna antum adlatum ibadi haula am hum dallu sabil mwezingu waabudiwaji masanamu mashetani mizimu mtakabirina watawala waliokuwa kiwabudisha watu watawakusanya awaulize wa, wa na wa awambie wa, wa, wa waambie Mwenyezi Mungu antum hivo nyinyi alletum ibadi haؤلاء ndio mlio wa kibwe nyinyi mkashikilia mkakazania kuwapoteza waja wangu hao wakakubuduni biduni yinyi am sabili sabil wamepotea wenyewe njia alahu wa angu waseme subhanaka utakatifuni wako e moya makana ya lana ilana natakadha min wadik haykutu sisi kufanya muungu kimecha wewe min kwa mpenzi yote mpenzi yote naseri yote muabudu kabisa sisi walakin mataatahu lakinu alwatarish watu wa aba huna mabaza hata so zikra mpaka wakasahau mawanyo yako wakausahau miongozo yako wakanu qauma mbura na wakawa mwisho wao ni watu waliwangamia. waliangamia faqad kadzabukum mnyi anawambia na mwambie waabudi haji angalieni basi wameshakukadibisheni hawa wangu wenu bima taquluna kwa yale mliyokuwa famata satayuna sarfan wala nasran hamtuweza kupata kujikomboa kwa njia yoyote wala kunusurika na adhabu yoyote hamtapata wama yadhlim minkum nudhikuhu adhaban kabira na yoyote atakayefanya shirki yadhlim manish dhulmanish shirki inashirka la kunu azim wadakufanya shirki nudhikuhu adhaban kabira tutamwonyesha adhabu kubwa Wama arsalna kablaka min al-mursalina illa annahum la ya'kuluna at'ama wa yashkumshuna bil aswaat yao aliyasema kwamba Muhammad anakula chakula anatembea sokoni na nini basamu asema, anasema wama arsalna ajipata kupeleka kabla yako e Muhammad min al katika wajumbe tuliopeleka ajipata kupeleka illa annahum la ya'kuluna at'ama tisbiqu wajumbe wote tuliwapeleka walikuwa wakila chakula wahemsho na wakitembea masokoni wajana baadakum li fitnata lakini lilo tumekufanyeni baadhi yenu nyinyi kwa wengine fitna Atasbirun, mtaweza kusubiria mtihani huu mtaweza kusubiria mkisubiria mefuzu wa kana rabbuka basira na mola wenu anakuoneni wale wale kusubiria na kumelea kushikana na ukweli mungu anawaona na msewa malipo yao na mahala pa waqala alladhina la yarjun liqaana munyezimgu anasema katika ufunguzi wa juzuu hii wa ya 19 anasema waqala alladhina la yarjun liqaana wamesema watu ambao hawahofu kukutana nasi Wanasema laula unzila alaina al alaiqa Kwanini tusitirishwe malaika au nara rabbana hao tukamona na wazi wazina uso na macho na wao wamulawa yetu mumba wetu mzazi wetu mwezengu anasema laqad istakbaru fi anfusihim watu hawa wamefanya kibri kikubwa katika nafsi zao wa atauutu wan kabira na wamechupa mipaka amechupa ule mkubwa wamwone munzimgu kama nani wao kana nani atawamwone munzimgu yaoma yarauna malaiikata siku atakaoona malaika malaika sio mungu Siku takoona malaika si Mungu la bushura yaumaidhi lilmujirimin. Hakutokuwa na furaha siku hiyo kwa makafiri Wayakuluna hijiran mahajura. na watasema kwamba ya rabi e hey rabi tupehifadhi. Tupehifadhi tupe hifadhi ilio hifadhika ivondipo ila ma amilu min amalin fajanna wahaba amhansura Mwenyezi Mungu anasema tutozielekea, tuziendea zile ibada zao zilizozifanya, zile ya mazuri yao waliyofanya wa msada na nini, misaada na kuitoa hapa na pale, tutaendea tujannahu tuyafanya malipo yake haba manthura, ni vumbi lenye kupeperuka. Ashhabul ya mawaidin khairum mustaqarra. Mwenyezi Mungu anasema watu wa siku hiyo khairum mustaqarran wa ahsan maqila. Watapata mahala pazuri pa kufikia na mahala pa mapumziko mazuri wa yauma tashaqqa as wanuzila bil al tanzila ikumbuke siku itakayapasukiana mbingu kwa mapande ya mawingu ambayo mapande amba hayo ya mawingu yatashuka kama parachute wa nuzila al-malaa'ikatu yantaramkana vya malaika tanzila mteremko hiki basara. Almulku yumayizul ni lir-rahman. Patadhiir siku hiyo kwamba ufalme ni wake Mwenyezi Wakana yauman ala al asira hasira. siku hiyo ilivyo kwa makafiri itakuwa ni mzito. Wa yoma ya'rdhu az-zalim siku Ikumbuka ambayo kafiri ataumachanda. Yakulu asemi ya laitani takhadhtu ma rasuli sabila. na tamani ningekuwa na mimi nimechukua pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu Muhammad njia ya haki wapi tena fursa chapita fursa haji mara mbili ya wailata ole wangu laitani ilama attakhidhu lana qalila najitamania kama asingalifanya na amrudz khidafiki yangu au faraona rabki yangu au iblis rabki yangu natamani laqad dhallani amenipoteza ana wiki dakani na muongozo wa haki wa Mwenyezi Mungu baada idhijaa ani kwa ya koshanijia wakaana sheitani li l'insani khaduda na alivyo sheitani kwa minadamu ni mdanganyifu mponzaji khaduda mponzaji anamponza kiumbe wa Mwenyezi Mungu anampeleka katika madagahi starehe yalioku haya matumaini mategemeo yalioku haya na ukika akisha anmtupilia mbari muombe pereje ana bari umminka mimi niko mbali na wewe ana mtupele ambale kabisa waqala rasul hapo ndipo atakaposema mtun sallam ya rabbi ewe mola wangu ewe mlezi wangu inna qaumi takhazu hadhal qur'ana mahjura jamaa zangu waliifanya hi qur'ani ni kitu cha kukigimbia mahajura kitu cha kukikimbia, mahajura ni kitu cha kukigimbia ambacho hakina maana wakadhalikaj'anna likull nabiyyin mizingu liwaza mtume wake Muhammad wa sallallahu alayhi wasallam kama tulikufanya wewe maadui wanaokuzunguka kwa kila upande ndivyo tulivomfanyia kila mtume maadui minal katika makafiri wakafaa birabbika hadiyan wa nasira lakini anatosha mula wako kwa ndiye mongozi ndiye mnusuluji وقال الذين kafaru وهمسوا watu ambao ni makafiri laulana zila alayhi alquran jumla wahida kwa nini huyu muhammed asiteremshewe qurani kwa jumla moja mizingo analibu suwala hilo kadhalika tumeteremsha hivyo hivyo kipande kipande hiyo qurani kwa maksudi kwa maksudi tumefanya hivyo kukutanisha qurani kipande kwa kipande linuthabita bihi fuada ka ratalnahu tatila ili tuthibitishe moyo wako kuweza kuhifadhi sawa sawa na tumeipanga wa hikma na busara ya atuna yaatunaka bimathalin ilaji ina bilhaki wa ahsana tafsira na hawatakuletea hapo hawa mfano wa kutaka kukushinda ila tutakuletea sisi jibu la uhakika ilaji ina ila tukutuletea sisi bi al jibu la uhakika wa ahsana tafsira na uzuri wa tafsiri alladhina yusharuna ala wujuhim ila jahannam ulaiika sharru makana wale makafiri wataka pofuliwa wakakusanywa katika nyuso zao wakakusanywa kwangoke nyuso zao ila jahannam kwenye jahannam ulaiika sharru makana wa adallu sabila hawa ni watu wabaya kabisa wa mahali watapofikia Mahala pabaya kabisa utakapofikia na nipotee kabisa wa wala kad atai Musa alkitaba Mwenyezi Mungu anamsembelia mtume wake kisa cha mtume Musa alayesalam anasema tumempa Musa bin Ibrahim alkitaba tulimpa kitabu wa jahanna ahu Haruna na tukamfanyia pamoja na yeye ndugu yake Haruna wazira kuwa msaidizi wake faqulna tukawabia Musa na ndugu yake Izhabaa ila alqaumi alladhina kadhabu biayatina Nendeni kwa watu ambao wamekadzibisha aya zetu na watu wake wakawaendea na wakawakataa wakawapinga na wakwafanya jeuri na kuwanyanyasa na, na kila namna ya, ya idhilali na dharau fadamarnahum tadmira Mzingo sema malipo yao tuliwalipa kwa kitendo hicho walichofanya tuliodarimisha damirisho la mmoja kwa moja wa qauma na watu wa nao lamma kadhabu rusula walipoykanya mjumbe wa Mwenyezi Mungu agharqanahum watu wa nuuh walimkadhibisha na watu wa Musa walimkadhibisha Musa lakini wanambiwa kadhabu rusula kwa sababu watume wote wetoa ni mmoja Mwenyezi Mungu mkadhibisha mtume mmoja ni sawa sawa na kwa kadhibisha watu wote kwa hivyo ndio yanatisomea hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lamma kadhabu rusula agharqanahum wa na watu wake watu tuliwangamiza, watu wa noa wale wakadzibisha noa tuliangamiza tukawa harikisha wajannahum linnasi aya tukawafanya kwa watu ni miujiza wa tadana adhaban alima na tukawaandalia makafiri adhabu inayoma kisa cha Nuhu na musa kimkaribiana kwa sababu fra'an walqarqishwa wa watu anuh walqarqishwa ndio maana yakotajwa pamoja karibu karibu hivi sadah wa 'adan wa thamuda na kabila la Adi, nalo wamatwa nabihud wa thamuda na kabila la thamud wamatwa nabisale wa ashabar na watu wa kisima watu wa yishu'aiba wa quruna bainadhalika kathira na karne, ma karn karne na makarne yaliyopita kati ya mtume na mtume kila mtume baada ya mtume mtume baada ya mtume, mtume, mtume, mtume, mtume, mtume, mtume makarne nyingi sana lakini hatakuwa na hata mmoja katika hao wa kullan darabna lahu amthala wote pige mfano wa kullanta bannat tadbira na wote kwa kutokana na jehuri zao na ukaidi wao na hususuabu wao tuliwaangamiza maangamizo ya aina yake walaqad ataw ala umtirati allati amtirat matara jamaa zako jamaa'atika hawa Wamewahi kupita katika misafara yao kwenye miji ambayo yalinyeshazewa mvua mbaya mvua ya mawe afalam yakunu yarawunha hawakuwa wenye kuiona miji hiyo bal kanu la na nushura bali wao kwa ukaidi wao na uswaswavu wao wamekuwa hawataraji kabisa kuwa kuna kitu kufufuliwa wa idha raauka yatakithunaka illa zwa na wanapokuona hao hawakufanyi lolote isipokuwa kejeli kuzwa istiha wanakufanya sindae ah hawa baatha Allahu rasula wanasema kwa kejeli ah huyu muhamad yatima wa abutalib ndiye alieplekwa na Mwenyezi Mungu Kwa mtume inkad alayh alaydhil kutupoteza an -ali hatina kutuepusha na miongo yetu laula ansabarna alayha kama tusingalisubiria kama tusingalisubiria tukawatuoto wakaidi wakuwacha ungu yetu basi anga kushatupoteza wasawfa yaalamun mwisimu anasema haya ikiwa wana ukakamapo jo ibada zao hizo haya punde tu watajua Funde ndoto muda mfupi tu watajua hina ya rauna la adhabah wakati tutakuta yeye na adhabu watamjua man adallu sabila ni nani alipotea njia ni muhamadi au ni wao araaita ilaha ilahu hawahu mzingo anamwambia mtume wake muhammed saw sallama Umimuona mtu aliyafanya mungu wake ni yale matamanifu yake afa anta takunu alaihi wakila basi unafikiri wewe utaweza kuwa wewe juu yake kuandia mtetezi utakuwa wakili wake wa kumtetea eh amtasabu anna aktharuhum yasmauna ya yaakuluna au nadhani kwamba wengi wa hao wanayasikia hayo unayowambia au wanazingatia sivyo basi. sivyo hivyo una... sivyo in hum illa kal an'am hawakuwa hao isipokuwa kama nyama tu midudu hao wao ni binadamu lakini hawana binadamu kitu hawa ni kama wanyama tu midudu balihum adallu sabila sihivatu lakini wao niwapotevu zaidi kuliko hata wanyama kwa sababu mnyama akijua kwamba palaba pana hatari hapsogehi. lakini wao waenda kichwa kichwa kwenye adhabu za moto Alamtara ila rabbika kaifamaddhu illa subhanahu wa ta'ala mtumi wake صلى الله عليه وسلم alam tara ibi hujaona miujiza ya Mwenyezi ila rabbika kwenye miujiza muda wako Kaifa madda dhillana namna linyoosha, Walau shaa 'ala bulunash jibul. Wala'sha'a laja'alahu sakina kama angetaka angelfanya jibul ili kutulizana thumma ja'ana shamsa 'alayha dalila. Kisha tumefanya jua juu ya hilo ni dalili thumma kabadunahu ilayna qabdan yasira. Keesha tukikamata jibul hilo tukalukunja kidogo. Wa huwa alladhi ja'ala lakumu layla libasa. Mwenyezi Mungu ndiye yeye aliyekufanyeni ninyi usiku dio stara nikivaza hiyo stara kokustireni wa nauma subata usingize akaufanya usingizi nikestare ya 88 ni mapumziko yenu yani nafasi ya kupumzika mioyo yenu akili zenu mazo yenu wajala nahaara nushurwa na akaufanya mchana ni mahala pa kuchangamka kuchangamuka kwenda hapa na pale kujitafutia hichi na kile wa huwa alladhi arsala ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi niye mwenyezi Mungu aliyupeleka upepo ukiwa upepo huo unaleta furahisho unaleta bishara baina ya daya rahmatihi mbele ya karibu ya kuteremka rehema yake ambwa wa anzalna minas-samaa'i ma'an tahura anza mwenyezi Mungu anatukateremsha baada ya upepo huu kutoka mbingoni tukateremsha maji safara maji safi kabisa linuhu yahia bihi maita, ili maitah kwa maji hayo miji ilikufa kwa ukame wanaskia hu mma khalqna na tuweze kuwanyesha kwa maji hayo hayo kutoka nmbaji hayo hayo tuwanyesha wanyama wa anasi ya kathira na watu wengi Walakadi laqad sarafnahu bainahum nuko tumeachawanya tumeoneza hayo maji kati ya watu na tumeibainisha tafsiri za Qur'ani kwa, kwa kati ya jamii Liadhakaru ili watu wapate kuonyeka lakini bahati mbaya fa abaa aktharun nas illa kufura wamekataa wengi wa watu isipokuwa ukafiri kufiri wala ushi inna labaathna fi kulli qaryatin nadhira mzingo anambia mtume wake kama tungetaka tungalepeleka katika kila kijiji mtume kila kijiji tukapeleka mtume kama masheha tungefanya fala tuuti al-kafirina basi hawa waache wafanyuke hidio wao wafanya utakavyofanya katika kupinga na kukataa lakini wewe usiwatii mutafiri Wajahidi humbihi jihadin kabila wapige vita wapambane nao mapambano makali kabisa wahuwa alladhi maraja bahrain mwenyezi ndiye Jiranisha bahari mbili hadha adhab furaj hi bahari ya maji baridi wa hadha na hi mil'un ujaj bahari ya pili mbahari ya chumbi munyu chungu Wajala bainahuma baina barzakhana amefanya mwenyezi Mungu kati ya mawili haya mpaka ambao haonekanani anojuae mwenye mizingu. wa hijram mahajura. amewaya kiziwezi kiziwi kinykozuia wa huwa alladhi khalaqa min al bashara ni yeye mwenyezi Mungu kutokana na maji binadamu maji mani kamuumba kutokana na maji hayo ni mwanadamu faja'alahu nasaban wasira akamfanya ni mwenye nasabu na ukwe wakana kana rabbuka qadira na aliba mulawako ni muweza wayabudu naminduni allah makafiri wanaabudu asiyakuwa wa mwenyezi wa haki ma la yanfa'uhum wa la ya kitu ambacho hakiwapatii manufaa yoyote wala hakinaondoa shari mbara yote wa kana alkafiru ala rabbihi dhahira na alivo kafiri kwa wake dhahira mpinzani kabisa wama asnaaka ila mubashiran wa nadhira hasa kumbia mtu muhammed s.a.w haja kupeleka sisi wewe ukawe mshindani ukashindana na makafiri wewe. kupeleka wewe hatukukupeleka kwa mubashira mtu wa habari njema kaumini wanadhira na mkhofishaji kwa makafiri. Kauleni swambie Muhammad. Waambie maa as'alukum alayhi min ajr. Mimi sikutakini juu ya kazi hii naifanya ujira wote. Ila manshaa sha'a ila rabbihi sabila. Lakini sizwib yakotoa sadaka kwa yule anayetaka kwa kujitengenezea kwa madawaka njia ya khairi. Ato sadaka kwa hapa wanaostahiki mimi antum hasan hakuwa hakuana haja sada tawakkal ala alhayy alladhi la yamut mtegemee mwenyezingu mwenye uhaya asiyakufa wasbih bihamdihi mtakashe kwa sifa zake wa kafa bi dhunubi ibadihi khabira ana tosha kwa madhambi ya waja wake kwa mnyezhi habari nayo alladhi khalaqa as-samawati wal ard ambaye ameumba mbingu na ardhi wa ma bainahuma nana bil yawmi katiyake fi hivyo katika muda bi'umaa hiva siku sita thumma sawaa 'alal akisha kayashaa utukufu tutukufuaka kun arshi ar-rahmaan mwenye rehema huyo mwingi wa rehema fasal bihi khabira ukitaka kumjua umuliza anayajua ukitaka kumjua mnyezingu humulize anayajua usiulize watu usiulize kitu wa itha qila lahum usjudu rahman wa itha qila lahum usjudu lir rahman wa na puambiwa rahma mwingi wa rahma qalu husema kwa ujinga kabisa pakajele wamna rahman ni kitu gani hiyo rahma, rahma. ana sjudu limataamuruna wa nuhura ivi tusujudie sisi kitu ambacho unatuambesha wao muhamad wakiulizwa hivyo ilo suala huazidisha wao okaidi usupavu ususwama Tabaraka aladhi ja'ala fi s-sama'i zimezidi khari zake mwenyezi Mungu ambaye amefanya katika mbingu orbit zinazofuatwa na sayari buruja wajala fiha sirajan wa munira akafanya mwenyezi Mungu ndani ya mbingu hizo tai eh, kuaka mbano ni kama munira na mwezi wenye kutie mwangaza wa aladhi jaala al-laila wal-nahara khalfa ndiye yeye aletengeneza usiku na mchana ukawa unakupanishana liman arada an ili kuwapa nafasi wanaotaka kumkumbuka Mwenyezi au arada shukura au wanaotaka kumshukuru Waibadu rahmani na kuna, kuna wale waja kwa Mwenyezi wapenzi wake Mwenyezi Mungu kumwabudu alldhina ambao yamshuna ala alardi hauna wakitembea katika ardhi wanatembea kidogo kidogo kwa hawana vishindo wa idha khatabahum aljahlun na wanaposemezwa na wajinga akalu salama kusema salama walldhina yabituna lirabbihim sujadan wa kiyama watu ambao wa usiku wa kucha wao wanumsujudia Mwenyezi Mungu na kusimama kwa kusoma Qur'ani waladhina yaquluna ambao wanasema wa yasema rabbana srifa عنا عذاب جهنم ay ma law sissito eposhia tunakuomba watu eposhia sissia adhabe jahannam, jahannam. in kana gharama kwani yake ilibu kuwa, ilibu ni adhabu yake ilivyokuwa mzito. inna sa'atu mustakara. hakika jahannamu ilifu ni mahali pa, pa kufikia mja wa mukama na kuishi waladhina itha anfaqo lam yasrifo wa lam yaqtulo wajamuzingu ni wale ambao wanapotoa sadaka. hawafani fujo wala hawafani ubahili, Wakana kana bainadhalika kawama. Lakini huwa ya hayo huwa wao katina kati waladhina la yad'un ma'allahi ilahan akhara wajamuzingu ni wale ambao pamhawa pamoja na Mwenyezi Mungu mwingine wala yaktuluna an-nafsa allati Allah na wala yu'i nafsi ambayo ameharimesha kuuliwa illa bil haqq isipokuwa kwa haki yake wala yaznun wala hawazini waman yaf'al dhalika yalqa athama na atakayefanya hivyo atakumbana na madhambi makubwa na kwa madhambi hayo yudhafu lahu al adhabu yawm al qiyama atafanywa maradufu juu yake adhabu siku ya kiyama wa yaqalu fihi muhana ndani ya jahannam mwenye kudhalalishwa illa mantaba tabawa wa amana iska yula yatubiana akamumin muny zungu amila salihan wa akafanya mazuri fa ulaika yubaddilu allah sayiatihim hasanati hao atayabadilisha muny zungu mabaya yao yageuke mema wa kana allahu ghafurar rahima na aliba muny ni msamehevu ni mrehemu wa man wa amila salihan wa man na akafanya mema fa ya yatubu ila Allahi mataba basi si huyo anatubia kwa Mwenyezi Mungu tauba yake kukubaliwa wal la ya shahadu zur wa jamani Mwenyezi ni wale wasio shahudia uongo wa idha marru bil-laghwi marru kirama na wanapopita mahala panapofanywa pa upuzi mchezo wa kipumbavu hupita na heshima zao waladhina itha dhukiru bi ya rabbihim ambao wanapoonywa kwa aya za madawao lam ya'khiru 'alayha suma wa umyana dhidi ya aya hizo wakajfanya viziwi na vipofu Hawajifanyi ipo kabisa bali husita wakafungua macho yao na wakafungua macho yao kuzingatia maana na miongozo na marekezo ya maneno ya wao. Waladhina ya kuuluna Rabbana hablana min azuajina wa na kurata ayumi. Wajamunyizi mungu husema, unyuale wanawasema, Ewe moda wetu, Ewe mdezi wetu, tupesisi katika baadhi ya wakezetu na watoto wetu, tuupe kiburudisho cha macho yetu, na watujaliye sisi li mutakina imama kwa wacha mungu tuwe nivyo ngozi. Ulaa ika yujuzawu na lguru fatabi masabaru. Watu hao atalipwa khorfa za juu kufuatanana na subira yao. Waio fiha kauna fiha tahiyatan wa salama. Na watakutanishwa huko peponi maamkuzi mazuri na amani. na fiha hasunati mustaqarran wa mukama. Watabakia milele humo na ni huzuri mna wa makazi wa mafikilio. Mafikilio na makazi. Ni huzuri wa mafikilio na makazi kulu kuwaambie Muhammad ma yaaba'u bikum hajali mara wangu kwa nyinyi mtakapofanya makosa hajali atakutieni tu adhabu laula dua'ukum kama si zdua zenu au ibada zenu mnazozifanya basi mgalikiona cha mtemakuni fakadi kadhabtum kwa nyinyi mmekeshasema uongo mmekadhibisha ukweli wake Mwenyezi Mungu kwa kitabu chake mmkadhibisha mitume yake Mwenyezi basi kwa kitu gani takate mfanya yeye adhibuni lakini anakuwachieni tu mali wa dunia Ili mkifika huko siku ya kiyama mwe hamna baki kujitetea fa sawfa yakunu lizama namjue kwamba hiyo siku itafika itafika tu itafika, itafika itafika na italazimu hakuna budi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam allahumma hidina bihudak waj'alna mimman yasari wa firidaka ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك او عصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله